o masti i svetog duha. Evo smo se ukupili oko svetinje, čiste svetinje, čiste pravoslavne crkve, čiste pravoslavne vjere i čistih svetitelja naših, među njima velikog svetog Spiridona, čudotvorce slavimo i u ovom svetom hramu. Mnogo je важно da primijetimo, da istaknemo, iako smo sami nečisti i to poprilično nečisti i ta nečistoća се ne da sakriti, ona je sve više otkrivena, sve više javna ali zahvaljujući našoj pravoslavnoj vjeri Ne treba očajavati, nego evo vidimo da nas gospod tješi i da od nas i ne traži da budemo čisti, da budemo jaki, da budemo zdravi na onaj loš imitiran način, da glumimo zdravlje, da glumimo silu, da glumimo znanje. Da glumimo poštenje i da glumimo svetost. Gospod to od nas ne traži. On nije došao zbog toga, zbog pravednih i svetih i zdravih. Nego je došao među nas bolesne. I to je velika utjeha za one koji hoće gospodu da priđu. Iako je bolest velika, raslabljenost velika ostrašljenost velika, ipak u našoj crkvi ima mjesto za nas takve. I u crkvi primamo zdravlje veliko božansko, zdravlje primamo silu veliku božansku i primamo mudrost božansku, primamo život božanski. Čuli smo od gospoda u ovom svetom evanđelju koje pročita smo na kraju ovih litija, kako nas obavještava. Pri tome je vrlo važno naglasiti da znamo da nam je sve ovo rekao pošto je ustao iz groba. To je mnogo važno da znamo. Idite i naučite sve narode ih u ime oca i sina i svetoga duha prethodno, istaknuši da mu se dala sva vlast i na nebu i na zemlju. I onda šalje svoje svete učenike da narod krštavaju i da ga prosvećuju trosunčanom svjetlošću, krsteći ga u ime oce i sina i svetoga duha i zapovjedajući svetim apostolima, Da ne ostane samo na tome da se narod krezi, ovo je mnogo važno, zašto? Zato što sad govorimo o nečemu što je izvor svih ovih naših svetinja i što jeste temelj naše pravoslavne vjere. Ako neko hoće drugi temelj da traži, on mora izaći iz pravoslavne crkve. Ako oće da zida na drugom temelju, on prethodno treba da se odrekne pravoslavne vjere. Jer pravoslavna vjera, pravoslavna crkva, ne poznaje drugi temelj do onog ugaonog kamena koji je Sin Boži, ovo počeni Bog, Gospod Isus Hristos, i ne zna za jednu drugu istinitu riječ, sem njegovu. Zato kad se vraćamo u ono vrijeme Mi zapravo, braćaj i sese, pristupamo vječnom Bogu koji nam govori. A evo što on kaže. Idite i naučite sve narode, krstećih u ime oce i sina i svetoga duha. I ne staje tu. Mi uglavnom stanemo tu. A to je pokazatelj da mi ne slušamo onoga u koga smo se krstili. Nego nastavlja i kaže, učeći ih da drže sve Što sam vam zapovjedio? Obratimo pažnju na to, je to je mnogo važno. Zašto? Zato što mi danas malo što znamo i ništa nećemo da učimo. Nažalost i sveštenstvo, to moramo priznati da ne bude samo narod je kriv, sveštenstvo ponekad... Bavajući se drugim obavezama, zaboravlja na onaj pragoslovno na ono sveto poskušanje, poskušanje crkve, apostolsko poskušanje, da se narod krštava, ali da se ne ostavi u tom nedovršenom stanju, nego da se prosvećuje naukom gospodnjom, učeći ih, kaže gospoda drže, obratimo bažnju, sve što sam vam zapovijedio a sve to govori kao vaskrso iz mrtvih, posle ustajanje iz groba, pošto je nagazio smrt, pošto je smrt satrao. Te riječi treba da su zanimljive, braćo i se treba su važni, zašto? Zato što je govori vaskrsovi čovjek, ne samo čovek bogo čovjek, ali po prvi put, da ljudska priroda, ono u čemu i mi imamo u djela, govori poslije smrti, i to sa takvom vlašću. Govori o krštavanju, govori o vlasti koju ima i na nebu i na zemlji, ljudska priroda koja se sve pokorava. I sa takvom vlašću šalje apostole, odnosno pravoslavnu crkvu u svijet, da se ničega ne bi plašila. Sva vlast na nebu je njoj pripala i vlast na zemlji je njoj pripala. Mnogo važno zato što danas pokušavaju da nas zbune i preplaše, blefirajući učeći i da držaj sve što sam vam zapovjedio. I onda kao posledicu tog učenja, odnosno držanja te nauke, a ta nauka je samo pravoslavni način života, ništa drugo, to je ono što su naši predsi, prađedovi i oni koji su živjeli na ovom mjestu na kome sad živimo, znali. I kao posledicu držanja te vjere, čiste pravoslavne vjere, šta ćemo imati, kaže gospod. I evo... Ja sam sa vama, u sve dane, do svršetka vijeka. Ako je do svršetka vijeka, podrazumijeva se da ćemo biti sa njim i u vječnosti. Postavlja se pitanje, a postavlja ga i Sveti Spiridon Trimitunski danas svima nama, i nama koji smo ovdje sabrani, i svima ljudima. imali išta veće za jednog čoveka, za jednu porodicu, za jednu zajednicu, za jedan narod i uopšte za čovječanstvo, da Bog, vječni, besmetni, <gled> vaskrsli Bog, bude sa njim. Ako neko ima neki predlog, ako smatra da za čovjeka ima nešto veće, neka proba, neka izvori. Ili neka se popne na neki od vidik ovaca, pa neka vidi kako izgleda kad je čovjeku draži đavo od Boga, Kad mu je draži grijeh od vrline, kako to na kraju ispadne. I da li takav čovjek posle smrti može da govori? Da takav čovjek posle smrti može da pjeva? Da li može da zapovjeda? Da li će mu hramovi biti podizani? Da li će mu ime posati besmrtno? Neće. Brzo prolazi. A ako budemo slušali nauku gospodnju, držali pravoslavnu vjeru, Gospodu biti sa nama. Da je tako obraćujem sve sr, svedočenim i ovaj trenutku kome se nalazim. Šta smo mi zapravo danas uradili? Malo se prošetali, jesmo. Malo izašli iz sujete svetske, jesmo i to. Predstavi se svakodnevnim obavezama, mnogo brige i to okupili smo se. Sve je to tačno. Ali nešto je najvažnije u svemu tom. Kako je najvažnija, valjda većini od nas i trebalo da bude. Došli smo da se pričestimo tijelom i krvlju živoga, vječnog, vaskrsljoga Boga, koji je zaista danas ovdje sa nama. I svaki put kad služimo svetu i božanstvenu liturgiju, u okviru pravoslavne crkve, Bog je sa nama. I u nama. Ako je Bog sa nama, ko će protiv nas? Ako je Bog sa nama, svi svetitelji su sa nama. Ako smo se mi sabrali i u svetoj liturgiji prišli gospodu i sveti Spiridon Trimitunski i svi svetitelji su sa nama. Pri tome treba naglasiti još nešto. Nije samo dovoljno fizički biti prisutan, nije dovoljno. Važno je i umom stojati u istini. Šta to znači umom stojati u istini? To je ono što je Sveti Sava želio odmah da se raščisti. Kad je došao sa Svete Gore Atonske, u Žiči, na Saboru, kad je naša crka dobijala temelje, kao samostalna, neke stvari je htio odmah da raščisti sa narodom, a to je, hoće li narod da se drži otačke vjere, sveto otačke hoće da se drži svetih sedam vaseljenskih sabora i svih onih drugih sabora crkve koji su prihvaćeni i duhom svetim prožeti i očevim pečatom zapečaćeni i hoće li da se odreknu i da pro, prokunu sve ono što su oni prokleli, a da prime sve ono što su oni, sveti oci, na saborima prihvatili hoćemo li tako, pitae sveti otac Sala a nebesa ima kao svedokiju on pita a nebesa slušaju on pita a sveta trojica slušaju što će narod odgovoriti i sveta trojica i majka božija i sveti angeli i svi sveti oci svi sveti mučenici i ispovjednici očekuju da vide što će narod odgovoriti da bi znali da li će taj narod da zakrile ili će odstupiti od njega jer je on Odstupi od Boga. Kako se odstupa od Boga, braći i svesi? Vrlo lako. Ništa lakše. Ništa lakše nego, što reče jedan savremeni episkop, David Krušavački, u jednoj besedi, upozoravajući narod da se ne igra, da se ne pravi pametan, očas posle čovek ispadne iz crkve. Očas posle se nađe izvan dveri božanskog tora i stada. A kako se to dešava? Ako počnemo da vjerujemo krivu. Sveti otac Spiridon bavio se i čitava službe je time prožeta. Vi znate da je on učesnik prvog vaseljenskog sabora. Mnogo važnog sabora na kome su nam sveti oci iskovali i onako filigranski, precizno predali sveti simbol vjere. Oni, a sveti oči drugog oseljenskog sabora dopunili i to je onaj simbol koji mi danas ispovjedamo i dok se držimo tog simbola vjera braće i sestre, mi smo u crkvi i mi ćemo osjetiti prisustvo Božije osjetit ga na svetoj liturgiji jer bez tog simbola vjera nema Boga nema pričašća, nema zajednice nema života ulazimo u prostor straha sumnji, bojazni i ako se pojačava pritisak duhovoga svijeta, odričujemo se Hrista, odričujemo se crkve. Na koji način? Tako što ćemo se odreći sve te liturgije. Svake nedelje na ovim prostorima se služi sve ta liturgija, braćo i sveso. Mi ne znamo to. Ona se služi, ali mi ne znamo zbog koga se ona služi i šta se u njoj dešava. Svake nedelje je Gospod sa nama. Ali... Pošto se ne držimo, učenja svetih otaca, mnoge svete liturgije prođu pored nas. Nebeska posjeta, sveta trojica, tu sa tobom došli zbog tebe, da budu sa tobom u sve dane života tvoga, da se ne razvaju o tebe, da uđu u tvoje kosti, da u tvoji kosti naprave moćne kosti i mošti, da u tvojega imena naprave moćno ime. Da od tvoje duše naprave carstvo nebesko i od duše i od srca. Da te ispune mirom, smislom, vječnošću. Da možeš oca, oce mi da zoveš, oce mi da ga osjetiš. Dej sam duha svetova. A koliko puta sveta ta liturgije prođe pored nas, ta nebeska posjeta, da smo je mi prespavali. Da nismo bili na njoj. Da smo je ignorisali na ovaj ili onaj način. Mnogo puta. A otkud to tako Zato što se ne držimo učenja apostolskog i učenja svetih otaca, učenja svetog otca Spiridona. Sveti Spiridon, dozvolite i to da istaknemo, to je mnogo važno, a rijetki su trenuci ovog tipa. Rijetki je mnogo važni. Sveti Spiridon je zajedno sa svim svetim otcima htio da narod jedno zna i da jedno ispovjeda. Da su otac i sin i sveti duh. Trojica, jednosušna i nerazdjeljena. Sveti Spiridon je tražio od naroda, tražio od nas, braći i sestri. Teški su svetitelji, pogotovo u tog formata. Mnogo teški, mnogo zahtjevi, mnogo, mnogo zahtjevi. Oni traži od nas da vjerujemo da i u crkvi pravoslavnoj i u njenom srcu i središtu svetoj liturgiji prisutan Bog, vječni i bespočetni Bog u svetim tajnama tijele i krvi. Čije to tijelo i čija to krv? Moja? Ne. Nekoga od nas? Ne. Đeda prađeda? Ne. Jer u čija je onda to krv? Ako mi vjerujemo uopšte, a to je posebno pitanje, ajde, da nas vlje nema takvog raspoloženja, da posumnjamo da su svetim putirima nalazi sama krv Božija I na svetom diskosu samo tijelo Božije. Kojega Boga? Ima li on ime? Ima. Isus Hristos. Znači, vjerujemo da je tijelo njegovo tu i njegova krv tu pred nama, ovdje u ovom kramu. Eno je još uvijek na svetoj proskomidiji čeka sveštenike da prijeđu i da upotrebe one darove koje narod nije htio. A tamo u ima još za dvijestotine ljudi, za dvijestotine pričasnika, ali... Nema ih danas. To tijelo i to krv, sveti Spiridon, hoće da poštojemo kao tijelo Božije. Pri tome, važno je koliko to sad možda zvučalo nepoznato i daleko, ali važno je, došli smo kod njega, a njemu je to bilo najvažnije u životu. On ne skreće u praznu slovlju, popićemo, poješćemo. Ješćemo i meso u prvoj nedelji velikoga posta, kako ga i on jeo. Ali, hoćemo nešto da znamo i da vjerujemo, da je tijelo i krv, tijelo Božije i krv Božija. A da je taj Bog, Isus Hristos, i tu dolazimo do onog najvažnijeg, jer, zato si sazvao prvi vaseljinski sabor, jer jedan intelektualec, sveštenik, opasan lik, mnogo opasan, briljantnog uma, ali u negativnom kontekstu, strašan besjednik, Onaj koji obmanjivao narod, kaže da su se crkve punile kad je on besedio, narodi šolicama za njim, prokleti, arije, govorio i učio da sin Boži jeste Bog, ali da nije ravan odsu. Dovo da pričešće koje koristimo jeste dobro i valja se što bi narod rekao, valja se ponekad pričestiti. Ali tu je Arijeva Jerez. Ne možeš ti tako da se pričešćuješ. Ne možeš ti da ignorišaš tijelu i krv Božiju, koji su prisutni na svakoj nedeljnoj liturgiji. Ajde da ne izlazimo iz okvira neđelje, jer je dan za okupljanje radnoga naroda. Iako se liturgija služi i mnogo češće. Na Svetoj Gori, u Svetim Anastirima, svakodnevno. U Svetom Vatopedu bili smo služili se pet liturgija u isto vrijeme. Svetogorci Otišli na nebesa, ne, ne izglazi im se iz toga ambijenta, ali od nas očekuje nedeljom da ispoštujemo. Ne kao arije, jer ta greška vodi ovoj drugoj i lančana je lančana reakcija, čovjek onda i prezre liturgiju. Nema pojma o crkvi, on ne može da primi blagodaj duha svetoga, a samo duh sveti uvodi čovjeka u tajnu pravoslavne crkve. I niko drugi, ne inteligencija nekog čovjeka, samo duh sveti, braćo i svesa. Za razliku Darija, koji je govorio da je pričašće dobro, ali da ima i nešto bolje od toga, da nije to najbolje što Bog ima, time vrijeđajući oca Nebeskog, govoreći da mu sin dobar, ali da nije baš najbolji. A Otac ne voli da mu se sin odvaja od njega samoga, nego voli Otac Nebeski i traži od nas da mu poštujemo sina kao njega. A kad kažemo slava svetoj trojici, živonačalnoj, jednosušnoj i nerazdjeljivoj, kad ispoviramo da su tijelu i krv koji imamo u ovom hramu ravni, braćo i se, počasti Bogu i Otcu, da su sa bespočetni, jednosušni, onda šta, kako mi situaciju imamo? Mi imamo nebo na zemlji. Ako je tako, ako je pravo sveti od Spiridonka, Onda se mi sad nalazimo na jednom geografskom prostoru, to je tačno. Nalazimo se na Paštrovskoj gori, i to je tačno. Ali mi smo kroz svetu liturgiju neuporedilo iznad toga. Ne odričujemo se kako nas sekte uče od tradicije. Idi na nebo, baš te briga odakle si polećao. Je li sina, je li sveta gora, jesu li paštrovići? Otkačite je tradicije, važne da si na nebesima. Tako sekte uče. Nema veze ko te hranio, ko te odgajio. Ko je bio džet, ko je bila baba, nema veze, važno je da ti imaš Boga svoga. To je demonsko učenje. Pamtimo mi, braćo i sestre, i odakle smo krenuli na nebesa? Zato je ovaj prostor tako važan, jer odavde, sa ovih prostora i sa ovih svetinja, narod se prebacivali sa zemlje na nebu i smrti u život i izlaži u prostor istine, iz vremena u vječnosti. A do ovih hramova mi smo došli zahvaljujući svetim predsima i svetim otcima. Ako hoćemo da otkrijemo tajnu i sladost naše pravoslavne vjere i ako hoćemo da nam padne mrak sa očiju i da ugledamo u svetom hramu samo nebo i samoga Boga, mi moramo da se vratimo u učenju svete pravoslavne crkve, a to učenje učenje Božije braćo i sveste. I vraćemo se onim riječima od kojih smo i krenuli idite kaže sin Boži Bog ka Vitvemu idemo sad ka njegovom rođenju on je posle odrastao on je taj koji nam govori ovaj koji su Vitvemu rađa koji u Jerusalimu mire biva raspet i umire on onaj koji nam govori ove riječi koje mi danas na paštoloskoj gori izgovorismo i koje nas tješe i hrabre idite i naučite sve narode ko ih u Oca i Sina i Svetoga Duha, učeće ih da drže sve što sam vam zapovjedio. Sve što pravoslavna crkva uči sve je Božje, braće i sestre. Bog je zapovjedio. Mi sa, svešnjenici samo prenose, svećnjenici samo prenose ono što im je Bog zapovjedi, što im je otkrio. A mi kao narod, poštujući predanje i jerahijsku strukturu crkve, njeno sveštenstvo, njene episkope i njeno sveto predanje, njeno učenje činimo Boga prisutnim. Ne samo u fizičkom prostoru hrama, nego kroz svete tajne i svete vrline činimo ga prisutnim i u našim srcima. A to je najveće što čovek može da ima, to je najveće što je Bog mogao čoveku da da, da se sjedini sa njim, čovek sjedinjen sa Bogom. Sveti Spiridon je jedan od njih, čovek koji je postao Bog po blagodati. To hoće Gospod da nam pruži i to hoće da postižemo kroz njegovu svetu pravoslavnu crku koja je njegovo mistično tijelo i kroz koju nam se nebo otvara, kroz koju nas nebo i prima. Svete crkve da se držimo da bi nas i nebo prihvatio u palu carstvo nebeskom zajedno sa svima svetima, a među njima sa velikim ocim svetim spiritom da se poklanjamo trojici jednoslušnoj i životvornoj i nerazdjeljivoj ocu i sinu i svetome duhovu Amen Boš Hristos posredi nas Ježiče. Ježiče.